tarīhi wa aṣḥābihī ajmaʿīn Allāhumma lā ilāha illā ma ʿalamtana innaka anta l-ʿalīm al-ḥakīm Allāhumma ʿallimnā mā yunsawu wa ʿallimnā bimā limtanā wa sidnā min rabbil ʿālamīn Sva slava i pripadaju samo Allahu džellevalu neka i njemu slava i hvala onoliko je njegova veličina i koliko sam u njemu uzvišenom i doliko je neka je salavat i selam na Allahu poslaniku imjeniku Muhamedu Mustafa sallallahu ʿalayhi wa ālihi wa sallam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 Kažu braci, kog Bog da doći naš dana. Kog kada odabereš za svoga supruga, jeste dakle ovo je prije svega savjet našim sestrama. A isto tako nakole savjet i nama. Ako nismo birani po ovim tačkama izvedenim iz Kur'ana i Sunneta, onda nastojimo da takvi budemo u braku.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 Jedino ako nađe kakvu ženu strpljivu, kao što je saburao i bio strpljiv, Eyyub, alihissalatu esala, može obstati njegov brak. U protivnom, dakle, prije kasni njegov brak će se razrušiti. Stoji u hadisu kod imama Tjernizije i drugih od Aisha, radijallahu ta'ala anha, da je Allah, u poslanika, alihissalatu esala, rekao Innam nisa, šaqa i kuriđa. Moglo bi se, dakle, prevesti kao doista su žene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 Spomini se u vjerodostojnim hadisima u vrijeme Allahovog poslanika alejselatu sam da su pojedini očevi udavali svoje kćerke bez njihove dozvole ili bez njihovog odobrenja, bez njihove želje, pa bi one dolazile Allahovom poslaniku alejselatu sam i spominjali svoj slučaj, žalile se na svoj slučaj i Allahov poslanik alejselatu sam davao im je na izbor, ako žele da nastave da žive sa mužem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 je potom i metkom i ostali. O žene, tražite vijednika, pa makaron, on bio rob. Makar dolazio iz manje uglednjeg porijekla nego što je tvoja poroda. Nego kakvog si ti porijekla. Ali ako je vijednik, ako se drži vjere, ako čvrsto se pridržava vjere, vjerskih propisa, obavlja namaz, čini ostale, dakle obavezne i badete, drži se njega. Takvog biranja.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 Ako budete davali svoje hćeri za one koji nemaju vjere ili za one koji su spani tuči, žena, onda će nastati vesad razvrat, nerijed na zemlje. I to jest ili tako? Ima dakle počesto, počesto razvoda brakova od ljudi koji se ne drže vjere, našto dakle ukoliko žena neće da se i našto dakle ukoliko tuku žene dolazi do rastave braka.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 O takvog vjernika sutra nećeš imati problema s rastom. I takvi vjernici trebamo mi biti u braku. Jer je došao hadis kod Imama Buharija. Khayrukum li ahlihi wa li ahli. Najbolji od vas jesu oni koji su najbolji prema svojim porodicama. Tražite najbolji. Oni koji su najbolji data dakle, prema, prema svojim porodicama. Jedne prilike dolazi Hasan el Basriju.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 brojne hadise o vrijednosti lijepog ponašanja. Allah traži takvo ponašanje od nas i za takvo ponašanje posebno nagrađuje. Pa dakle, moraš da budeš onaj koji se istinski voji Allaha dželjavala. I mora sestra da traži takvoga. Jeste, možda će danas biti ha, teško, slupom tražiti, ali traži. Traži. Onaj ko bude tražio, onaj koji bude kucao, kucao, na kraju će nisu otvoriti i dakle takvu ošuvu. Dakle, kaže Hasan al-Basri,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 Nemojmo samo gledati konkretno. Opet ponavljam, budimo istinski vjernici, budemo ubijeđeni vjernici. Poznato mi, govorili smo ovdje, a možete naći u knjizi zabilježeno, šta kažu islamski učenjaci za ubijeđenje. Pa kažu, istinski vjernici sa ubijeđenjem u Allaha, gledaju ono što je skriveno od njihovih očiju, kao što svojim očima vide ono što je pojavno, u pojavnom svijetu. Vjerni koji je ubjeđen, kada ga Allah obavijesti o nečemu,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 Pita Allah u poslanika Alihisalovca šta kažete za njega. Kakav je on kod vas? Kaže jedan od ljudi. On je od najuglednijih kod nas. Kada progovori, sluša se. Kada se zauzima za nekoga, njegovo zauzimanje se prihvata. I svaki od nas bi dao svoju kćernju. Po pa poslaniku Alihisalovca mu šutim. Nakon izvjestnog vremena prođe drugi čovjek, pa kaže šta kažete za ovoga. Kažu, on je od potlačenih u narodu. Ako bude govorio, niko se neće obazirati na njegov govoru. Da se zauzima za nekoga, makak i nikoga ne služava, kom li da prihvati njegovo zauzimanje? I nikomu ne bi dao svoju kćinu. I poznati su vam, čak u vremenu Ashaba bilo je slučaj kada bi dolazili određeni ashabi koji su bili sjenomašni ili koji nisu bili lijepog izgleda da je ha, očevima, starateljima tih djevoja djevojaka bilo teško da daju svoju kćer za njih i drugi ashab pa kaže Allah u poslanika ovaj sada drugi koji je prošao za koje kažete da kada progovori ne sluša se za uzimanje, od njega se ne prihvata i niko ne bi dao svoju kćer za njega on je bolji od zemlje pune zemlje Da oni prvi koji je prošao da takvi ispune cijelu zemlju ne mogu biti ravni ovom jednom. Nije uvijek isto i nije uvijek da to je ono što vidim svojim očima očima najbolje. Ono o čemu smo obavješteni u vjeri, u vjerodostojnim hadisima i prije svega u Koranu, to je najbolje. Jer Allah, Vala, nikome ne želi zlo.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 ufiq usakunstan u pobožnosti 94. godine pohijđavi preselio imao je svoju kćer lijepa kćer i učena kod babe se odgajala prva ktabina je odgajala pa dolazi halifa Abdul Malik ibn Mervan da je prosi za svoga sina valida dolazi Abdul Malik halifa da je prosi za svoga sina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 Kako, dakle, gledamo samo konkretno. Ne bismo se omišljali. Međutim, dakle, se idimo u sebi znao kako se blagodati na uci. Kakav je vjernik i kakva je njegova kćera i želi takvog. Zete. A zna svoje učenike i za takvog daj. Zato treba tražiti ha, i nemojte, hm, sad kažem, otvoreno svima. Mislio sam da, dakle, zaušim serijal, ali malo sam nas ja podvojim tako na prvom prodavanju. Tako sam govorio o vrijednostima braka da se ženite. Nemojte me zvati da nekoga vjenčajem i da se zanikog zauzimam ako ne dolazi na predavanje. Onaj koji ne dolazi nauči ne vjeru, nemoj da da zove. Bez obzira odlila na nekim drugim mjestima, uglavnom dakle da uči vjeru. Videćemo dakle i druge uvjete šta treba da zna od vjer. Dakle samo za takve možemo se zauzimati. Samo za takve možemo jedan brat kaže kako god vidi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 Pa je produžio tom bašćom i našao čovjeka koji čuva bašću, koji stražali. Plodovi sazreli. I on dakle drži ono pola jabuke. Pola je pojeo pola ostalo. Kaže, ja sam pojeo, mahinalno nisam znao, evo ti ovo pola jabuke, a ono pola ko ćeš halalim. Kaže, vala, ja ti ne mogu halaliti, ja sam samo ovdje radnik. Ima gazda, čije njegova bašća, ovaj Bustan, kaže se na arapskom...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 Halali ću samo podjednim jednim uvjet. Kaže, nije problem, postavljaj uvjete uvjet s kojim god si uvjetima zadovoljen, radujete, da ispunim, postavljaj. Meni je bitan halal. Kaže, halali ću ti povijepke. Halali ću ako oženiš moju kće, koja je i gluha, i slijepa, i čorava, i, i njema, i nepokretna. Halal ću ti ako oženiš mojeg čer, koja i gluha ne čuje, i slijepa ne vidi, i nijema ne govori, i ne pokretna. Kaže, nije problem. Ja ću oženiti. Ja sam zadovoljan. A nadat ću se nagradi kod Allaha zbog ženite bez takvom ženom. Sa buraći. I oženio ga babu. I kaže, hajde uđi. Kod svoje mlade. Ovaj ušao I vidi, sjedi ona, kaže, sad, ne znam uće je nazvat selam, ne čuje, ne vidi ime, škrip u vrata nije čula. Ali kaže, nazvat ću je selam jer vijednica je, baba je vijednik, meleki su tu uz nju, pa će mi meleki odvratiti. Poznato je, kad se neko je nazove selam, ako ne uzvrati, uzvrat bolji. Kaže, kad ona go, aleikum, selam, rahmet, ovdje vreka, govori.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 Ebu hanife, rahimahullahu talavarikan, umeta. Ebu hanife. Dakle, pristali su da se oženi. Samo je vijenica. Dakle, znamo je babo je vijenik, ona je vijenica, pa bila i gluha, i čorava, i, i, i. Ali, dakle, vjera. Zatim, druga osobina, da ne budu mnogog. Brat dakle, trebamo biti dobre vjeri. Čusti vjera. Druga, da sestra traži od tebe. Ovdje ima puno mladinaca, je na ženi na ženitbi?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 ne mojmo pokušavati održati svoj brak s nekakvim marifetlicima i ostav. Samo s vjerom nam ostati brak. Poznat, ajat i čestoga na pamijem 97. Ajat surinahul Man amila salihan min zekarin el untha vohu mu'minun fe lanuhu jenahum Ko bude činio dobra djela, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo mu dati da živi lijepim život.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 Allahov poslanika alihisala sam sjedio sa svojim ashabima, poplodiže pogled, gleda u ženu, zatim obori pogled i najviše diza. Pa je žena shvatila da nema potrebe za njo. Neće da joj oženi. Nema potrebe za takvom ženom. Pa je žena sjela. Ne bi li se predomislio? Pa je žena sjela i sjedila. A ustaje jedan ova ashaba i kaže Allahov poslanića, ako nemaš ti potrebe za njoj imam ja. Pa ženi mene. Ako nemaš ti potrebe, za ženu imam ja, ja sam ne oženio. Pa kaže Allaho poslanik, ali hi dobro, idi kluči i pogledaj, imaš i nešto od imetka da doneseš kao vjenčani dar. Ne, da te oženi. Pa odlazi čovjek, traži pokući i vraća se, kaže Allaho poslanik, že nema ništa. Kaži li ponovo, traži pa makar željezni prsten, treba mu korit ovom plakatu. Stavljene dvije burme na, na plakati, kako da izabere svog supruga. Dvije burme i burma uopšte nije od naših običaja. Nije od islamske običaje. To ste stavili tamo u Kur'an i sveđadu, bilo bi bolje na plakati. Ja? A ne burme. Pa kaže, idi potraži željezni prsten. A vama je poznato, ha? Da je željezni nakit? šta? Stružije zabranjen od zlatnog nakida. Da je željezni nakit stružije zabranjen od zlatnog nakita, Pa počesto pitaju sestrov, koliko se u bižuteriji ispostavi da je ona od železa nije dozvoljena je nositi. To vi bolje znate. Žene bolje znaju. Jer se spominje da je jednog dana došao jedan lashaba sa zlatnim prstenom, pa ga Allahov poslanika Ali strgnuo i bacio. Pa Kaže, lashabi, uzmi prsten, pa ga prodaj, zamijeni. Kaže, ne, ono što je strgnuo Allahov poslanika Ali Hissalusam, ja ne uzima u svoje ruke. Pa došao drugi dan sa železnim prstenom, pa još trožio, strgnuo i bacio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 Idi, pa potraži maka željeznim prstin, da bilo šta daše ženi. Pa je odišao, čovjek tražio, tražio mi je mali željeznim prstinom. Pa je čovjek sjel. Oto, izgubio svaku nadu da će se oženiti. I čovjek sjedio, i sjedio, i sjedio, i potrajao skup. Na kraju čovjek je ustao i okrenuo se. Pa ga Allahov poslanik Ali Hissalusam vidi kako odlazi i kaže, vrati A prije toga je upitao ga imaš li bilo šta? Pa je čovjek rekao nakon što nema ništa, nakon što nema železom prstaj na, rekao je imam donio gertač. Oma ono je poznato jeli za vrijeme Allahovog poslanika, alihi selocom najčešće od djeci bila, poput one odjeće koje oblače hadžije na hadžu, tokom haџskih i umranskih put. Doni dio i godni dio. Dakle ne ovako košulje rijetke su bile, uglavnom dakle kaže se za doni dio izar, a za gornji dio rida. I kaže, prenosilac ovog hadisa, čovjek je bio samo u tom donjem ogrtaču, nimao gornjeg. I rekao je, imam samo izar, donjem ogrtač. Kažeš, to Ako joj daš, kaže poslanika, ako joj daš ti izar, donji dio, dakle onaj, ko donji ihram ili peškir, ako joj daš, ako ona tebi da, šim će se ona.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 od Dalija, da se zauzimaju za vas. Ima vraće koji kažu, de, hajde oni kažu, še, ne volimo mi tako, da se zovemo, de še, nazvat ćete pa ti reci kakav sam i šta sam, nemoj to, živ bio, ako bude to tražio od mene, nadako si, jadam si ti. Nemoj misliti da ćete pohvaliti. Nemoj misliti da ćete, jer brak nije igra i zabava. Reću sve o tebi. Reću sve o tebi kakav si.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 U hadisu stoji Fatima kćer kakajsa. Došla je Allahom poslaniku alihi salatu uslame i spomenula da ju je njen muž pustio tri puta. Da uvjelo tri talaka. Kad se kaže tri talaka, ne misli se dakle, pustio sam te, pustio sam te, pustio sam te. Od jedan puta čovjek kaže, ili puštam te tri puta. Dakle, to nije validno. Za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu uslame takav način rastave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 da prespava s njom, pogledajte poniženja, da prespava s njom i da je sutra pusti. U Hadisu je došlo, da su prokleti onaj koji to traži i onaj koji ima dovoljno. Tu si bi brz na jeziku, pa puštao ženu. Jedan put, dva put, tri put. I čuvaj se, ne moji sebi dozvoliti ni prvi put. Onaj koji prvi put da razvoj braka ženi, doće i do trećeg. Doće i do trećeg mjega, neka zna. I nisu u pravu, da ne kažem, da ih ne nazivam kako,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 Ali dakle nju bivši muž ne izdržava, niti joj obezbijeđuje krov na glavom, jer dakle više ne živi s njim. Nije više njegova žena. Pa kaže, nemaš niti krova na glavom, niti izdržavanje. Kada ti istekne, ide to obavijestime. Kaže Allah, poslanik Alihi Salucan. Priča kada ti prođe obavijestime, pa je došla i obavijestila i kaže, dolaze. Pa kaže, doši, došao mi je Ebu Džahnu. I došao mi je Moabija. I došao mi je Usama Ibn Zeyd. Prosili sume me Ebu Džehm, Muavija i Usama ibn Zeid radijallahu. Ena. Prosili su Allahu, Pa kaže Allahovo poslanike, osallam, što se tiče Muavije, Muavija i Siromaše. Nema mnogo imetka. Što se tiče Ebu Džehma, Ebu Džehm u jednom citatu stoji neskida štab s ramena. U drugom citatu kod Ibn Mađe stoji pojašnjenje puno udaražene.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 Smatra se gibetom ako kažeš više nego li je potrebno. Govoriš o nekim osobinama, nekim stvarima koji su uopšte ne tiču brak i neće uticati ili na brak. To je gibet. Ali ono dakle što trebalo da kažiš o vjeri, o ponašanju, dakle bitnim ovim osobinama koje spomnijemo, obaveza ti je da kažeš. Pa kaže što se tiče budžehma, puno udaražene. Doro, Udaražene. Vesti se udajza u samu ibn Zejda, a znaj da je najbolje...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 Udaj se za Ebu Džehma jer Ebu Džehma udara ženi. Dakle, nije lijepog, nije lijepog ponašanja. Biće, dakle, posebno ponaš... posebno predavanje kako da se muž ophodi prema ženi. Posebno ponašanje, dakle, kako u kući da se ophodi prema ženi, pa ćemo, ako Bog, da može se više doticati ovog jeli, ponašanja. Stoji u dijelu Tu Petola Rus, poklon mladincima, ali tako, kod nas, da je došao jedan mladić koji je bio izuzetno lijep da prosi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 sa svojim mužem. Nakon izvjesnog rama, nakon mjesec dana, odišao da vidi, da posjeti svojeg čira. Došao, a lični upis izmijenja. Modrice polici. Kako živiš? Kaže, dobro. <laughs> Vidim ja kako živiš. Pa je počela da plače. I na kraju rekla, znam, babu, nisam te slušala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 Mada dakle, za Allaha ništa nije nemoguće. Ja, sinoć su spomnjali, Allah subhanahu talu, lijepo ime. Jel, ja, li, Vari? Pa, u 89. majtu, šure Lumbija, spomnije se dova Zakirjaha, alihi salatu wasalam, koji je zašao u pozne godine, a žena moj bila nerodkinja, međutim, znao je da je Allah djel ovala svemoćan. Pa mu se obratio do ovom, Rabbi, la zadni farden, wa ante kheyrul varisin. Gospodaru, ne ostavljaj me samog, ne ostavljaj me bez potomaka.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 došli u Hadis, može, može, ko ima potrug na kari zađer, Prilšno je vruče, razvam zbog te imeli. Kajže Allah u poslanika alihissalatu Hadisu, u Hadisu Abdullahi ibn Mas'udu radiyallahu ta'h, O skupin omladicja, yamashir ashebab men istataa min kumul ba'etethel yate zavleč. O skupin omladicja, koja je od vas u mogućnosti, da živi u braku neka se ženi. Odmahni neka se ženi. Pa različito islamski učenjaci šta znači ove riječi elde ete koje od vas u mogućnosti da živi u braku. Pojedini islamski učenjaci kažu da je ispravnije mišljenje ko od vas može da ima potomstvo, ko od vas može da ima snoša, ko ima potrebu za brakom neka se ženi. Jer je došlo to čemu pomažu u obaranju pogleda, u obaranju pogleda i čuvanju stida, stidomnosti. Zatim da je povjedljiv, jer ti sestro ćeš njemu od svoga babe, svoga brata, svoga amidže biti data na emanet. Da je od onih koji emanete ispunjavaju. Koji su? Koji su povjedljivi. Spominje se u Koran poznato. Kerimu kada je Musa Alehi Salat San iz Misra otišao,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 Pa na kraju je Musa Alihisa Latfam kada saznao da oni nije će da puste svoju stoku, već čekaju da odu muškarci sa svojom stokom i slično, da je tada napoje, uzeo im Musa Alihisa, ali, ali sam je napojio njehovu stoku. Kasnije je sjelo pod jedno stablo u one su otišle, otjerale svoju stoku kući i obavijestile babu o tom slučaju. Pa je on je li pozvao ga, došao i kaže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 I ostalo. Islamski učenjaci spominju mnoge ove uslove da mnogo, jeli, ne duži. Ono što je bitno i oko čega nema, pardon, nema, dakle, razilaženja, jeste, dakle, da se slažu da su iste vjere i da su, dakle, ponašanja. Lijepog ponašanja. Ostalo, dakle, imovinsko stanje i ostalo, dakle, nije uvjet ispravnosti braka Uvjet ispravnosti braka jeste, dakle, da su da su iste, iste vjere posto i dokazi i drugih učenjaka koji kažu da trebaju biti istog imovinskog stanja, trebaju biti istog, dakle slobodnog stanja i slično, je međutim ispravna je da samo se gleda, ima ni više se gleda na vjeru i na ponašanje. Ostalo dakle lijepo je da bude iz imućne porodice, muž je li da bude iz ugledne porodice i slično, međutim obaveza je da se gleda, da se gleda na vjeru i na lijepo ponašanje. Ali Dakle, nema smetnje, kao što rekao, da se gledaju ostale osobine da ti odgovaraju. Jer što su supružnici bliži jedno drugome, što odgovaraju, što su slični jedni drugima, što su iste naravi, ako je moguće da budu takvi, ako Bog da očekiva je da brak funkcioniše i bolje. Ukoliko su... Jedno vuče sebi, drugo uči sebi, teško da će takav brak potreći. Nemojte nikada, nije, dakle, tema o tome, ali nemojte zaboraviti, mislim, dakle, da je bilo o tome i ovdje predavanje. Ako ne vrate se na internet, možete naći Hidžra, Allahov poslanika Alihisala, predavanje koje sam držao i poznato vam je ko je planirao tu Hidžru i ko je, koju je sproveo. Allahov poslanika Alihisala, Tuzlan i Ebu Bekr, oni su bili isti. I poznato vam je da je Hidžra uspjela. I koliko je uspjela da je samo jedan čovjek, iako je raspisana potjernica za njima, i ogromna nagrada određena, tako, stotinu deva, tvoje stotinu... Mercedesa. Aj kula, cool, Mercedesa. Ajme li. Dospio je samo jedan čovjek. Suraka. Ibra Malik, dospio je. Zašto? Zato što su dva čovjeka, dvije osobe, iste narovi iste sklonosti, istih osobina planirali i isproveli tu hečru. Pa se kaže, iz tog hadisa se zaključuje, kako kaže islamski učinjaci, svaki projekat koji budu vodili iste osobe, ili slične osobe, ako Bogu da će osvjetiti. A ukoliko neki projekat budu vodili različite osobe, ne moje očekivati budućnosti tom projektu. A najvažniji projekat za nas, omladino, brak. Najvažniji projekt u našim životima jeste dakle brak. Jer se u braku jačamo u braku se podpomažujemo u braku dakle živimo sretnim životom. Pa dakle nakon vjere, nakon lijepog ponašanja nema smjetnje da gledamo, da tražimo osobu koja je sličnih sličnih skorosti. Dakle lijepo je, a najbitnije je da se traži, da se traži je. Da skratimo malo, koga se treba clonuti?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 vjerovanje u ubjeđenje na kojim je bio Allahov poslanika alihi salacom. Svidjelo, svidjelo se to nekima ili se ne svidjelo. Ehli sunnetu al ono na čemu je bio Allahov poslanika alihi salacom, i njegov jazhavi. Ostali za koje danas govore na našim podnijedima da su oni od ehli sunnetu al džamata nisu. Znaju se odrednice, znaju se načelo, principi ehli sunnetu A znaju se dakle i odrednice tih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 poznata u hadisu, Sabita ibn Qajsa, njegove žene, da je došla i žalila se Allahovom poslaniku Alihissaludu. Međutim, kada, kada je vidjela svoga muža sa ostalim muškarcima, zato žena treba da obori pogled kao što, i mu, kao što muškarac treba da obori pogled, vidjela ga u skupini drugih muškaraca, a žensko ko žensko, Odma gleda onoga do njega, lijepši, on nižeg stasa, on nije lijep kao oni, I došla i želi sa Allahom poslanicima. Traži razvod braka. Traži razvod braka. I kaže, o Allahom poslanice, ne želim se na njegovu vjeru. Niti se želim na njegovu ponašanju, ja ne mogu da ga smislim. Ovaj hadis ima dakle brojne citate. Brojne verzije. Pa je rekla, neće se moja glava uz njegovu glavu naći. Da kreve tu dalek gde da mu ja, i on ima šans. Njega podnosila. Pa je Allahov poslanika, kada je video, dakle, da je to ozbiljan problem u braku, da će svako vući sebi, a on po svaku cijenu, sabit Ibn Kajz se spominje da je išao za njom i plakao. Pa Allahov poslanika, kada je video dakle, da nema tu života, rekao je, hoćeš li joj vratiti bašču. Hoćeš li joj vratiti bašču, Jer je, sabit, hoćeš li ti njemu sabitu vratiti bašću? Jer je, sabit njoj dao kao mehr, kao vjenčani dar bašću. Pa je rekla, vratit ću, hoćeš li primiti sabitaj, hoću. Pa je Allahu, poslanika, ali ih razvel. Dakle, nakon što je, čuo da ona ne muže da ga smisli. Zato sestra, ako traži nekog princa, nekoga, traži, ali možda je ostane neudatel, tako? Možda ostane neudatel. Tokom cijelog života, ne nađe tako. Ali, dakle, ako će to biti ozbiljan problem, njoj sutra u braku, bolje, dakle, ne igrati se sa tuđim osjećanjima, traži dok ne nađeš.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 Ali ako te ženi samo radi tvoje ljepote, ili radi tvog imetka, ili radi tvoga ugleda, ne udaj se. Dakle, to će prije ili kasnije poći. Onaj, onaj koji te ne ženi radi tvoje vjere, koji nije zadovoljan s tobom, tvojom vjerom i tvojim ponašanjem, ne udaj se za njega. Ne udaj se za Duhanđiju, za onoga koji hoće da potegne i ostalo. Imaćeš problema, imaćeš izmjenu ličnog opisa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 Kaže Ampullah, dava, kako mu hamedi bi ramtu rahimehullah ve je da je ono اريدون ديالو الدوره الثانيه koji ne planja bože sačuvaj ono ga koji ne planja ne udaju se za tarka stub islama kako je došlo u la sala u hadisu ma ze ibn jabala kada allahu bsanik aleh salatu wasalam pojasnjava odredjene ibadete u islamu i spomnje njihovu vrijednost i kaže la mudu sala i stub islama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 Tražiti preporuke od učenih ljudi kod koga dolazi na predavanje, šta sluša, šta zna, odvjeri. Koliko zna Korana, kako je njegovo ponašanje i sl. Dakle, to je najbitnije. Hako hoćeš da živiš sretno? A mogli bismo sjediti sutra do sabaha da vam pričam crnu hroniku iz naših brakov. Zato, dakle, ali zašto? Mi smo krivci toga, ne mojmo kriviti druge, nego mi. Dakle, ovo nije da zastršimo mladince da se ne zanim. Pa svi smo na ordinici, ali tako? Osim mene. Četrdesetku, preško? Ajde, inšallahu. Dakle, mi smo krijevci zato što ne se vjere kako treba. Nedržimo se vjere kako treba. Onda, kada se počnemo držati vjere kako treba, jer vidjet ćemo ako Bog, da i možemo naći u knjigama, možemo naći u kur'anskim ajetima, u hadisima Allahovog poslanika, alihi salocom, da je u našoj vjeri svedeti nisanom.